Sefania Kapitel 1 Jehovas ord som kom til Sefania, sønn av Kushi, sønn av Gedalia, sønn av Amaria, sønn av Hiskia, i de dager da Josia, Amons sønn, var konge i juda. «Jeg skal visselig gjøre ende på alt som er på jordens overflate», lyder Jehovas utsang. «Jeg skal gjøre ende på mennesker og dyr». Jeg skal gjøre ende på himmelenes flygende skapninger og havets fisker og snublesteinene sammen med de onde, og jeg vil avskjære menneskene fra jordens overflate, lyder Jehovas utsang. Og jeg vil rekke min hånd ut mot juda og mot alle Jerusalems innbyggere, og fra dette sted vil jeg avskjære Baals rest, de fremmede gudnes presters navn, sammen med prestene og dem som bøyer sig på takene for himmelenes her, og dem som bøyer seg og sverger eder til Jehova og sverger eder til Malkam. og dem som trekker seg tilbake og ikke lenger følger Jehova, og som ikke har søkt Jehova og ikke har spurt ham. Vær stille framfor den suverene Herre Jehova, for Jehovas dag er nær, for Jehova har gjort i stand slaktoffer, han har helget dem han har innbytt. Og på Jehovas slaktoffersdag skal det skje at jeg vil rette min oppmerksomhet mot fyrstene og mot kongens sønner og mot alle som kler seg i utenlands klestrakt. Og jeg vil rette min oppmerksomhet mot en vær som stiger opp på plattformen på den dagen, de som fyller sine herres hus med vold og svik. Och på den dagen, lyder Jehovas utsang, skal en høre lyden av ett rop fra fiskeporten, og et hyl fra den andre bydel, og et stort brak fra høydene. Hyl dere innbyggere i makters, for alle handelsfolken er blitt brakt i tauset. Alle som veier opp sølv er blitt avskorret. Och på den tid skal det skje at jeg omhyggelig gjennomsøker Jerusalem med lamper, og jeg vil rette min oppmerksomhet mot de mennene som stivner på sitt bunfall og som sier i sitt hjerte Jehova kommer ikke til å gjøre noe godt, og han kommer ikke til å gjøre noe ondt. Og deres velstand skal bli til et bytte, og husene deres til en øtslig ødemark. Og de skal bygge hus, men kommer ikke til å bo i dem, og de skal plante vingårder, men kommer ikke til å drikke vinen fra dem. Jehovas store dag er nær. Den er nær, og den kommer meget hurtig. Lyden av Jehovas dag er bitter. Der utstøter en veldig mannet rop. Den dagen er en dag med heftig vrede, en dag med trengsel og angst, en dag med uvær og ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og tykt mulm, en dag med horn og alarmsignal mot de befestede byer og mot de høye hjørnetårn. Og jeg vil volle menneskene trengsel, og de skal visselig gå omkring som blinde, for det er mot Jehova de har syndet og deres blod skal bli utøst som støv, og deres innvoller som møkk. Hverken deres sølv eller deres gull vil kunne utfri dem på Jehovas heftige vredestag, men av hans nidskjærhetsild vil hele jorden bli fortært, for han skal sørge for en utryddelse, ja, en forferdelig utryddelse av alle jordens innbyggere.